Памела Травърс Мери Попинс от улица Черешова Превод Анелия Янева CHITANKA Приключенията на Мери Попинс и малките палавници от семейство Банкс са към своя край. Преди да се сбугуваме с тях, ще прочетем за невероятния празник Енювден, когато всичко се преобръща с краката нагоре. Ще се срещнем и с новия съсед от номер 18, по гото всички обикват Памела Травърс. 1904-1996 е родена в Австралия, но прекарва по-голямата част от живота си в Англия. Става световно световноизвестна още с първия си роман за деца, Мери Попинс. Приказната поредица за вълшебната гувернантка включва книгите. Мери Попинс. Мери Попинс се завръща. Мери Попинс отваря вратата. Мери Попинс в парка. Мери Попинс улица Черешова. Мери Попинс от улица Черешова. На К, Л, Т. и К, ДЖ, т. беше на вечерието на Ениов ден, най-магическият ден в годината. По това време стават много странни и необикновени неща, чак до самия заник. Но до настъпването на вечерта имаше още много, а слънцето светеше ослепително, пълзайки неохотно към запад, сякаш не му се щеше да се разделя с земята. То особено се гордееше с работата си през този ден. Беше порирало и лъснало толкова старателно земното кълбо, че глубосът скоро нямаше да потъмнее. Неговото собствено отражение му се усмихваше от всякъде, от фонтаните, езерата и прозорците, дори от зрелите плодове по дърветата на улица Черешова, която то добре познаваше. Няма нищо толкова красиво, като слънчевата светлина, каза горделиво на себе си то, когато зърна от блясъците по стъклата в къщата на адмирала, и които хвърляше медното чупче върху вратата на госпожица Ларк, мътовото проблясване на стария оловен войник, очевидно захвърлен и забравен от своите притежатели в градината на най-маничката от всички къщи по улицата. Слънцето добре познаваше и това място, но около не се вижда жива душа, рече си то, изпращайки дълъг лъч по цялата улица. Просторът бе изпълнен с цветя и ухания. Слънцето познаваше добре и него. Нали все пак имаше пръст в създаването му. Че как иначе, какво ли би станало с дърветата, тревата и цветята без неговите ласки, от които тревата ставаше по-зелена? Листата, като полиран извосък, а почвата в цветните лехи топла и мека като пухено легло. Аха, ето тук, в пастрите сенки, все пак имаше някой. Кой ли е това там долу в парка? Зачуди се слънцето. Загадъчната фигура ходеше напред-назад под дърветата и ту свиреше пронизително с свирка, ту крещеше нещо. Че кой друг можеше да е, ако не пазача на парка? Нищо чудно обаче, че слънцето не го позна. Въпреки юнската жега той носеше черна моряшка тривърха шапка от филтс с избродирани череп и кръстосани кости върху нея. Спазвайте разпоредбите! Не забравяйте парковия правилник! Хвърляйте всички отпадъци и боплуци само в кошчетата, но никой не обръщаше внимание на виковете му. Хората се разхождаха по двойки, хванати за ръка, мятаха боплуци, където им падне. Безгрижно прекусяваха полянките точно пред надписа, пази тревата, без да им пука за разпоредбите и парковия правилник. Един полицай се мутаеше наперено напред назад. Фукаше се важно със значката си и пристъпяше така. Сякаш не само цялата земя му принадлежи, но и трябва да се гордее с господар като него. Дечурнигатато се издигаха във въздуха с люлките, то пропадаха стремително надолу. Свърчаха като лястовичета. Лястовиците пък толкова силно извиваха своите песни, че заглушаваха отчаяните викове на пазача в парка и никой не го чуваше. Адмирал Бум и госпожа Бум бяха предприели дълга разходка, за да подишат чист въздух преди вечеря. Те си прехвърляха кесия свъстъци и остаряха след себе си широка следа от празни черупки. О, аз бродя из вечерния здрач с моите любима домен, мен, припяваше адмиралът, пренебрегвайки табелите с надпис. Забранено е влизането на музиканти и амбулантни търговци в парка. Фалеята с розови храсти един висок мъж с въстесничка шапка за крикет топеше носната си кърпа във фонтана и бършеше по червенялото си от слънцето чело. Малко по-надолу край езерото друг по-възрастен господин с шапка от вестник въртеше глава насам натам и душеше въздуха като ловджийско куче. ехо е! Професоре! Провикна се госпожица Ларк и побягна през тревата, а нейните кучета неохотно я последваха. Сякаш им се искаше в този момент да се на което и друго място по света. За да ги премени за в ден, госпожица Ларк беше вързала на всяко от тях панделка. Розова за желания и синя за Андрю. Вместо да се зарадват обаче, двете кучета се чувстваха засрамени и потиснати. Какво ли ще си помислят хората, казваха си те. Сигурно ще ги сбъркат сподели. А пък аз ви чакам ли, чакам, професоре. Навярно сте загубили пътя. Е, така обикновено става с пътищата, или ти ги губиш, или пък те, теп. Така или иначе, вие вече ме намерихте. Госпожице се паролу. суе обаче, рече професора и започна да си вее с шапката. Намирам, че в пустинята Сахара е малко, хъм, жешко. Но вие не сте в Сахара, професоре. Намирате се в парка. Нима не помните, аз ви поканих на вечеря. А, вие ли бяхте? Помня, помня, на улица, Малинова. Надявам се поне там да е малко по-прохладно за нас двамата и вашите, хъм, подели. Андрю и желания провесиха уши. Бяха се сбъднали най-ужасните им страхове. Не, не. Адресът е улица, Черешова, а моето имей е Лусин Даларк. Направете поне малко усилие да не забравяте толкова. А, ето ви и вас, приятели. Зачурулика тя, щом зърна семейство бум в далечината. Накъде сте тръгнали в тази прелесна вечер? Отплуват моряците в открито море, пропи Адмиралът. И много бури ще минат, дорде моят джак се завърне отново при мен, нали така, благоверна моя. Обърна се Адмиралът към съпругата си. Да, драги, промърмори госпожа Бум, освен ако не потърпиш до утре с оплаването. Точно сега бинокъл приготвя домашна погача и ябълков мармалът за вечеря. За нищо на света не бих пропуснал домашната погача. Да пускаме котва тогава, благоверна моя. Ще чакаме сутрешния прилив. Да, драги, съгласи се госпожа Бум. Но тя си знаеше, че няма да има никакъв сутрешен прилив. Също така беше наясно, че макар Адмиралът постоянно да приказва за отплаване, никога вече няма да излезе в открито море. Беше твърде далеч от сушата а той получаваше морска болест. Спазвайте разпоредбите. Не забравяйте парковия правилник. Притича край тях пазача на парка, надувайки свирката си. Кораб на хоризонта. Здравей, стари морски вълко! Рече адмиралът и дръпна за ръкава пазача на парка. Тази шапка, дето я носиш, е моя, капитане. Спечених я в юмручен бой на брега на Мадагаскар, нали така, благоверна моя. Обърна се към жена си той. Така трябва да е, щом го казваш, драги, промърмори госпожа Бум. Отдавна беше разбрала, че е по-добре да се съгласява с него, вместо да му противоречи. Въпреки това много добре знаеше каква е голата истина, че шапката принадлежи на бинокъл, един пенсиониран пират който поддържаше доколкото му позволяваха силите къщата на адмирала, построена във формата на кораб. И че те двамата с мъжа си не бяха зървали Мадагаскар дори през Крив Макарон, аз пък си мислех, че съм затрил някъде моята шапка с череп и кръстосани кости. Къде я откри, морска змия такава? Ами, май падна право от небето, започна да шикалкави пазача на парка. И аз, така да се каже... Я сложих по грешка, без да съм имал на ум да навредя на някого, господин Адмирал. Глупости. Ти сигурно говориш за гюрета. Пиратските шапки не падат просто така от небето. Сега я върни на госпожа Бум, тя носи всички тежки предмети, докато аз проучвам околността. При тези думи Адмиралът вдигна своя телескоп и прилепи око към него. Тогава аз какво да си сложа на главата? Попита пазача на парка. Върви в открито море, приятелю, там ще се погрижат за теб. Раздават шапки с надпис кнв едно или нещо подобно. Виж, пиратската си шапка не мога да ти отстъпя, тя ми трябва. Нося се вихрено напред, охо. През широката мисури, пропя внезапно адмиралът ти помъкна след себе си своята съпруга, стиснала подмишница пиратската шапка. Пазача на парка се огледа тревожно. Какво ни би станало, ако от някъде внезапно се появи господин Кмета и го свари с гола глава? Даже не смееше да си представи последиците. Ах, кога най-сетне ще свърши този дълъг ден? Кога цялата тълпа безгрижно разхождащи се по двойки хора ще се прибере за вечеря, тогава той ще заключи скатинър вратата в парка и ще изчезне в мрака, където никой няма да забележи, че е без шапка. Само слънцето да залязва по-скоро. Но слънцето продължаваше да се тутка и никой не се канеше да се прибира в къщи. Напротив, хората те първа разтваряха хартиени турби, вадеха оттам сандвичи и сладкиши и мятаха пликовете право върху тревата. Човек би си помислил, че паркът е техен. Рече пазача на парка, който си мислеше, че именно той е собственикът. През главната порта прииждаха нови и нови хора. Идваха, хванати ръка за ръка. Спираха се да си изберат балони или пък пристигаха от панаира и купуваха фунийки с разноцветни топки сладолет. Държаха се за ръце, огрени от лъчите на залязващото слънце, които образуваха дълги сенки по лехите пред тях. По едно време през портата в края на главната алея се зададе малка групичка, която мина през двете разтворени крила в тържествен строй. Най-напред се търкаляше детска количка, натоварена с играчки и деца. От едната и кратко страна вървеше момиче с кошница в ръка, а от другата, момче в моряшко костюмче, понесло пазарска мрежа. И кошницата, и мрежата бяха добре натъпкани, сякаш на групата предстоеше дълъг поход. Количката буташе фигура с изправени рамене, розови бузи, яркосини очи и вирнат нос, която пазача на парка познаваше твърде добре. О, не, само това не! Промърмоли той под нос. Защо, за Бога, идва в този час? Накъде се е опатила, когато отдавна вече трябваше да си е вкъщи? Той пресече ривадата и заговори новодошлите. Май сте позакъснели, а? Рече, опитвайки се доколкото може да изглежда приятелски настроен. Ако беше куче, опашката му сигурно вяло щеше да се поплаща. За какво да сме закъснели? Попита Мери Попинс и погледна през пазача на парка, сякаш беше прозрачно стъкло. Той трепна и видимо се сви. Ами, исках да кажа, че днес като че ли всичко е с главата надолу, ако разбирате какво имам предвид. Сините очи станаха с един нюанс потъмни. По всичко личеше, че е обидил. Мигър ме обвинявате, остро попита тя, че уравновесена и уважавана личност като мен стои на главата си. Не, разбира се, не и на главата. Дума да не става, като някой акробат. Нищо подобно. Напълно обърканият пазач започна да подозира, че сега именно той стои изправен на главата си. Исках само да кажа, че е малко късничко да идвате в парка. По това време се пие чай, хората си лягат, ей такива ми ти работи. А ето ви вас, хупнали право напред, сяка ще първо отивате на излет. Той спря поглед на кошницата и мрежата, претъпкани с провизии. Цялата къща помъкнали, така да се каже. Точно така, ще си направим вечерен пикник. И Джейн посочи към кошницата. Тук има всякакви лакомства, защото не се знае кога ще се натъкнем на някой приятел, тъй рече Мери Попинс. И ще остане много дълго, допълни Майкъл, разклащайки мрежата за пазар. Вечерен пикник. Изтръпна пазача на парка. Никога през живота си не бе чувал подобно нещо, дори се чудеше дали изобщо е позволено. Той прехвърли набързо на ум парковия правилник и се укопити отново, спазвайте разпоредбите. Хвърляйте отпадъците само в кошчетата за буклук. Не оставяйте черупки от яйца по тревата. Да не сме куковици да разхвърляме яйца където ни падне, сряза го Мери Попинс. Става дума за варени яйца. Каза пазача на парка. Не може да има пикник без варени яйца. И на къде сте тръгнали така, ако смея да попитам? Той смяташе, че ако пикникът е в парка, има право да знае повече подробности. Отиваме в, ентусиазирано започна Джейн. Достатъчно, Джейн, сряза я Мери Попинс. Няма какво да си бъбрим с непознати. Но аз не съм непознат. Възпротиви се пазача. Аз съм тук всеки ден, дори и в неделя. Вие ме познавате много добре, аз съм пазача на парка. Тогава защо не си носите шапката? Попита Мери Попинс и така яростно бутна количката, че пазача трябваше да отскочи назад, тако релетата да не премажат крака му. Отдръпнете се, моля. Каза Мери Попинс и малкото шествие продължи в стегнат ред. Пазача ги проследи с очи, докато не се скриха от погледа му. Последното, което видя, бе крайчето на новата на рокля на Мери Попинс и зад филодендроните. Да си бъбрят? Издър дори след тях той. Чудя се само тя пък за коя се има. Но тъй като наоколо нямаше никой, този въпрос остана да виси във въздуха без отговор. Над мен на снобека, ето това е тя. Помисли си той. Пък и не е някоя красавица да речеш. Прави кратко път. Да върви на където и кратко видят очите, по главната алея може да се стигне и до зоологическата градина, и до катедралата Света Петър, даже чак до реката. Е, той не може да охранява всичко наведнъж, нали така? Неговата работа беше да се грижи за парка. И така, готов да посрещне новите нарушители, той се огледа с повишена бдителност наоколо. Ей, вие! Кресна предупредително пазача, когато високият мъж който допреди малко си му креше лицето на фонтана, склони глава над една роза, за да я помирише и, представете си, е откъсна. Забранено е късането на цветя в парка. Спазвайте разпоредбите. Не забравяйте парковия правилник. Едва ни бих могъл да го забравя, тъй като аз съм този, който го измисли. Ха-ха? Вие значи сте го измислили. Много смешно. И пазача на парка избухна в подигравателен смях. Признавам, някои от разпоредбите са наистина смешни. Всеки път, когато ги прочета, ме напушва смях. Но вие нали не сте забравили, че идва ениуф ден? През тази нощ никой не спазва парковия правилник. Аз пък изобщо не съм влъжен да му се подчинявам нито сега, нито когато и да било. Така ли? Че за кого се мислите пък вие тогава? Не се мисля. Аз съм уверен в това. Пък и всеки наоколо знае и може да потвърди кой съм аз. Аз съм министър-председателя. Пазача отметна глава назад и избухна в още по силен смях. Не е възможно да сте министър-председателя с тази глупава шапка на главата. Премиера носи лъскав черен цилиндър и винаги ходи с панталон на танкиреята. Сега идвам от игра на крикет. Давам си сметка, че шапката ми е твърде малка но аз доста поизраснах. Съгласете се, че не може да се носи цилиндър, когато плувате или играете на кегли например. Разбирам, вие сте приключили с играта на крикет и сега отивате на посещение при краля. Познах ли? Попита саркастично пазача. Наистина е така. Так му излизах, когато от двореца пристигна много важно писмо. Къде ли съм сложил пустия му плик? Да се не видят и тия нескопусани спортни панталони с техните плитки джобове. Не е нито в този, нито в другия. Да не би пък да съм го изгубил? А, сетих се къде е? Той дръпна от главата си жалката шапка и извади от нея плик, запечатан с голям печат с златна корона върху него. Уважаеми министър председателю започна да чете той. Ако нямате някакви специални планове, моля, заповядайте на вечеря у нас. Омар, трюфели, сандвичи със са Сърдина. Смятам да сътворя няколко нови закона и ще ми е драго да си побабрим. Ето, нали ви казвах. Така е всяка Божа вечер. Човек не може дъх да си поеме. Нямам нищо против да си побабрим, това ми влиза в задълженията, но не понасям омар. От него ми се разстройва храносмилането. Е, въпреки всичко, се налага да отида. Разпоредбите в парка може и да се заобиколят, но държавните закони не можеш престъпи. А между другото, каза висопомерно той кръсти ръце, за да изглежда по-важен, с вас какво да правя. Някакъв напълно непознат минувач ме заговаря и ми нарежда, на мен, да не късам розите. Това влиза единствено в правомощията на пазача на парка. А ми, а аз съм пазача на парка, заек на пазача който се тресеше от глава до пети, от както зърна кралския печат. Беше направил ужасна грешка и го втрисеше при мисълта какви може да са последиците от нея. Премиера вдигна своя монокъл, нагласи го здраво на окото си и измери с поглед фигурата отпред. Аз съм шокиран. На рече той. Даже съм вцепенен. Но най-вече съм безмолвен, че един обществен служител на публично място си позволява да се явява без надлежната униформа. Вече не помня кога за последен път бях така потресен, и какво сте сторили с шапката си. Молете се само да сте логла по някоя наистина сериозна причина, и за запуснах я в едно кошче за буклук. Кошче за буклук. В едно вместилище на портукалови кори? Служител на градския съвет, дето толкова не го е грижа за шапката му, че е хвърляфа. Не, това е немислимо, това не може да мине тук така. Подобни постъпки ще подкопаят устоите на държавата. Непременно трябва да говоря с кмета. Моля ви, ваша чест, стана съвсем случайно, просто си загубих ума за миг. Неволно умопомрачение, което обещавам да поправя. Още утре ще прерувя целия буклук и ще я намеря. Само не казвайте на кмета, ваша милост, умолявам ви. Помислете за моята бедна стара майка. Вие сам трябваше да помислите за нея. На пазачите на паркове се плаща, за да мислят. И да са през цялото време сума си, а не да го губят насам натам. Няма да позволя да се случват подобни неща. Но тъй като днес е на вечерието на Ениов ден, а той е само веднъж в годината, ще си затворя очите. При условие, че министр-председателя хвърли един поглед на часовника си и изопна лице. Мири Боже! Твърде късно е да поставям каквито условия. Вие сам ще трябва да разрешите този проблем. Сега трябва да тичам вкъщи и да си сменя панталона. И той се наведе, за да вдигне захвърлената върху тревата шапка за крикет. Вие ли сте. Попита, поглеждайки отново пазача. Не, милорд, премиере мой. Не съм. И аз не съм. Много жалко в такъв случай. Не за мен, естествено, като си помисля обаче, че някоя девица горко въздиша подиреми диреми и слага под възглавницата си китка от божо дръвче, лавандула, кръгворисно ленивче, но въпреки това не може да спечели сърцето ми. Бедното създание. Напразно, напразно, какво разочарование. Само една нощ в годината и тя вече настъпва. Разбирате, нали? Само че пазача на парка нищо не разбираше. За кого ще бъде разочарованието в края на крайщата? И какво и кратко беше толкова специалното на настъпващата нощ, освен че всички нарушаваха разпоредбите в парка и се държаха така, сякаш се намират в собствения си заден двор. И коя е тая загадъчна фигура, рече си той, дето върви заднишком, пристъпвайки неуверено спрепъване през главната алея. Беше елан от номер 17 на улица Черешова. Тя пристъпяше като сумнамбул, са затворени очи и протегнати напред ръце, залитайки право през токушто на торената поляна, дето я косиха едва тази сутрин. Пазача застана на штрек. Той нямаше да стои безучастен, докато някои не само не зачитат правилата, но и се подиграват с тях. Беше длъжен да се противопостави на подобно своеволие, пък дори и без шапка. Пред погледа му попадна малък предмет, който лежеше близо до фонтана. Оказа се шапката за крикет на премиера, която той очевидно беше забравил в бързината. Пазача с благодарност я е вдигна от земята. Така главата му поне нямаше да е гола. Гледайте къде върпите. Внимавайте! Госпожице Елан, По-леко с това залитане и препаване. Стойте на страна от пейките, бордюрите и кущетата за буклук. Той се втурна напред, кръщейки предупредително. Бавно и предпазливо, почти пълзяшкум, Елан продължаваше да напредва с гръб в неговата посока. Накрая, когато тя едва не блъсна пазача, от някъде внезапно изскочи полицая, който очевидно я бе проследил. Той се мущна между двамата и Елан се блъсна в гърдите му, изопнати в синята униформа. А! извика щастливо тя, обърна се и отвори очи. Надявах се да сте вие и ето ви пред мен. Какво ли щеше да стане? Ако се бях блъснала в някой друг, наистина, какво ли щеше да стане? Грей на полицая. Но това не се случи и аз съм точно този, който трябва. Няма никаква грешка. Напротив, много е погрешно да се поступва така. Можехте да връхлетите на някой друг или пък да си щупите крака. И тогава кой щеше да е виновен? Аз не е разрешено да се върви заднишком в парка. Сурово я с три пазача, но аз трябваше да го направя. Сега е ениов ден. Апчихи! Ако в навечерието на този ден си сложил под възглавницата една-две билки, майоран, бусилек, няма значение какви, ще се натъкнеш на истинската си голяма любов. Повече от сигурно е. Освен ако не стъпиш на цари градско брозде. Апчихи! Тогава трябва да се чака чак до следващата година. За да се опита отново, разбира се, е, аз със сигурност не съм цари градско брозде, нали? Полицая взе дланта и кратко, в такъв случай не е нужно да се чака до следващата година, нали? И той пъхна ръката и кратко под своята. Ами какво става, ако не се блъснете в никого? Ами ако все настъпвате цари градско брозде, започна да разпитва пазача. Май Елън разправяше бабини деветини, но човек трябва да има мяра в приказките и да не дърпа дявола за опашката, защото топовиш стана ли истина? Е, все някой ден ще се натъкнете на някого, апчихи. Няма толкова цари градско брозде по света, пък и винаги можете да използвате кръстарица, не забравяйте това. Откъде къде на къде кръстарица? Това сигурно е някоя нова штуротия, помисли си пазача. Да не се опитваха да го направят за посмешище. Ама вие нищо, нищичко не знаете, така ли? Рече Елам. Баба ви нищо ли не ви е разказала? Моята ми предаде всичко, което баба и кратко е разказвала. Нейната баба пък и кратко разказала онова, което научила от своята, и така нататък, и така нататък. Чак до Адам и Ева. Значи наистина имам право, помисли си пазача. Това са си истински бъбини деветини. Значи, ето какво трябва да направите, продължаваше Елан. Натривате се зад ушите с сок от кръстарица, затваряте очи, протягате напред ръце и тръгвате заднишком. Може да ви отнеме много време, а може и веднага да стане. Апчихи! Тя спря, за да си издуха носа. Накрая обаче, ако имате късмет, наистина срещате своята голяма истинска любов. И тя метна щастлив поглед към полицая. Това си е чиста магия, добави, същинско вещерство. Но ще видите, струва си труда. Нищо не може да се сравнява с кръстарицата, ухили се полицая. Най-щастливият зеленчук на света. Е, сега, когато аз срещнах моята любов, а вие, вашата, ни остава само да определим деня. Какво ще кажете за следващия четвъртък? Той стисна здраво ръката на Елан и я поведе през тревата, като при това разхвърляше настрани обвивки от карамелени бомбони. Пазача ронеше тежки въздишки, докато събираше хартийките и изпровождаше с поглед влюбените. Какво ли е да имаш жреби и като неговия, мислеше си той. Целият свят се разхождаше безгрижно наоколо, двама по двама, ръка за ръка. Щеше ли и на него някога да му се случи подобно нещо? Дали някой в момента не слагаше под възглавницата си китка Билки с надеждата да срещне Фредерик Смит, пазача на парка? Ще склони ли някои лице към неговите облечени в униформа гърди Снежанка или Пепеляшка например? Слънцето продължаваше модно да пълзи на запад, оставяйки след себе си синкъв здрач, нито ден, нито нощ, промеждутък, изпълнен с очакване на нещо предопределено и съдбовно. Министр-председателя отдавна си беше вкъщи и сега най-вероятно изваждаше своя силиндър от кутията за шапки. По всичко речеше, че и останалите хора са заети със своите си дела, дори това да включваше тичане из парка и безогледно мачкане на тревата. Поне доколкото пазача можеше да забележи, в момента никой не гледаше в неговата посока. Какво ли би станало? Това са чисти щуроти, разбира се, но какво пречи да опита? Със сигурност поне няма да навреди никому. Ами ако внезапно? О, ако изведнъж се получи! Той кръстоса пръсти! Пазача намести на главата си синята спортна шапка и крадешком се огледа наоколо. После незабелязано пъхна ръка в джоба, където все още имаше парче от обеда му, сандвич с кръстарица. Предпазливо го измъкна и се натри затуши. Почувства как сока от потича подяката по гърба му. Постепенно пазача възвърна самоувереността си и поеда дълбоко въздух. Късмет, Фред. Рече си той. После затвори очи, протегна ръце и бавно тръгна заднишком. Полеко сега. Крачка по крачка. И той потъна в здрача. Сякаш беше попаднал в някакъв друг свят. Паркът, който така добре познаваше, изчезна в сумрака. Гласовете, които чуваше отблизо и съвсем ясно, постепенно заглъхнаха, после замряха съвсем. От някъде доретя далечна музика и хорово пеене, стари мелодии, които знаеше сякаш от детството си, нежни и спокойни като приспивна песен. Наблизо свиреше латерна. Бъртки бритопродавача, разбира се. Берех, да му се не види. Забранено е влизането на музиканти и амбулантни търговци в парка, е, правилникът малко ще почака. Сега той има друга работа, Отдясно, а дали не беше отляво. Се дочу плясък на вода. Вошке, защо хората никога не четат табелите в парка? Забранено е къпането в езерото, може пък да е само някоя риба, която подскача над водата по слънце. Те винаги правят каквото си поискат, не можем да ги виним за това. Все пак рибите не могат да четат, нали така? О, не! Той усети трева под краката си и се препъна в дебелите корени на някакво дърво. До ноздрите му достигна ухания на глухарчета и сякаш нежните им главички докоснаха върховете на обувките му. Къде се намираше? Дали не беше в с диви растения? Не можеше да каже със сигурност. Нито пък смееше да отвори очи, за да не развали магията. Продължавай, продължавай, се заднишком и заднишком. Неговата съдба щеше да го води и направлява. Сега около него се дочуше под шумолене, боричкане и потискан смях. Побързайте, момчета, прозвуча плътен мъжки глас, който сякаш идваше някъде от високо. Нямаме никакво време. Мили Боже, помисли си пазача на парка. Мигър хората наистина са започнали да се катерят по дърветата, тъпчейки клонките също както прегазват парковия правилник. Но въпреки всичко той трябваше да продължава. Идваме. Отвърнаха две пронизителни гласчета току над рамото на пазача. Другите се тътрят отзад. Хайде, Лиско! И ти, Мечо! Защо все ти се мъкнеш последен, Лисичета? Мечета? Пазачът цял се разтрепери. Мигър и пазача на зоологическата градина е попаднал в магическите мрежи на това нещо, наречено Еньов ден, и е оставил клетките отворени. Сега токовиш се озовал срещу някой звяр от джунглата като тигър с скрещи жълти очи например. Помощ! Помощ! Извика той, когато нещо космато докосна глезена му. Поне не е тигър, помисли си пазача, много е ниско и рунтаво. Сигурно е заек, див заек. Забранено е на дивите зайци да тичат из парка. Още утре ще постави капани. Сега навсякъде около него се чуваше шум от бягане и плясък на крила, а по край ушите му от време на време прелетяваше по някое хвъркато. Нещо подобно на черешова костилка тупна върху шапката му и отхвъркна на страна. Сякаш беше хвърлена от някой доста по-висок от него. Само това оставаше. Пазача на парка да служи за коща за отпадъци. Същият този сита наникаше нещо, докато се разминаваше с него. Рефренът се стори познат на пазача. Дали пък не беше, оркестърът заминава. Ако е така, значи онзи пее фалшиво. Та наникването заглъхна някъде зад него. Настана тишина. Целият свят и дъх и единственото, което се чуваше, бяха неговите собствени стъпки. Пазача на парка се почувства самотен и изгубен. Протегнатите му ръце започваха да го болят. Очите му се умориха да не виждат нищо. И въпреки това трябваше да продължава да върви заднишком. Всяко нещо си има край, знаеше го със сигурност. Той няма да се провали, независимо кой мечтае за него в навечерието на еньов ден. Продължаваше да стъпва слепешката, все заднишком и заднишком. Бяха изминали часове, беше извървял мили, поне така му се струваше, дали все още се намира в парка, когато внезапно чу далечен говор. Не някаква оживена веселба, нито врява и глъч, а мирен приятелски разговор. Колкото повече наближаваше, толкова повече се усилваше глъчката. Някой се смееше. Гласоветето се усилваха, то отслабваха. Разговорите Разговоритето приближаваха, то се отдалечаваха отново. Колко красив е звукът от човешки разговор, помисли си пазача. Той беше уверен, че които и да са тези хора, дълбоочакваната, тя трябва да е сред тях. Най-сетне, най-сетне предстоеше среща с неговата Орис. Най-сетне настъпи мигът, когато той, Фред Смит, като всички останали хора по света ще се разхожда ръка в ръка с някого и двамата ще образуват двойка. Гласовете все повече наближаваха. Колко ли още стъпки му оставаха? Сигурно са три, помисли си пазача. И той ги измина съвсем бавно. Една. Две. Три. И изведнъж, бум. Най-сетне. С гърба си усети извивката на нечия рамо, крехко и топло. Сърцето му започнало до да бие. Сега му оставаше само да се обърне и да застане очи в очи с нея. Той се завъртя на пети и една здрава ръка го отмести настрани. Мисля, че не е редно да се държите като в прегатен кон, а аз не съм стълб на улична лампа. Рече Мери Попинс. Този глас му беше твърде познат и пазача на даде жарен вой, все още са затворени очи. Никога нямам късмет, хленчеше. Знаех си, че нищо няма да стане. Ето, вървя си аз и търся моята истинска любов. Но не щеш ли се натъквам на цари градско грозде. Около него се надигна кикотене и бурен смях. Цари градско брозде. Подигравателно пищеше някакъв глас, който не беше чувал преди. Пазача отвори очи с маченически стон и като не можа да повярва на онова, което видя, понечи отново да ги затвори. Той осъзна, че се намира в градината с билките. Позная по мраморните пейки и павираните алеи около полянката с лайкучка това нямаше нищо особено, разбира се. Той самият беше планирал и засадил тази част от парка. Но сега насред моравата, която посеше толкова често, между останките от завършил наскоро пикник, черупки от яйца, парчета кекс, на наденички, стояха Мери Попинс и децата на семейство Беанкс, госпожа Кори и двете и кратко дъщери и неговата собствена майка. Разположена на една от мраморните пейки с вечната и кратко приветлива усмивка, наистина нищо ново. Но той видя съвсем ясно и въпреки това не можеше да повярва на очите си, един мечок седеше сгушен зад живия плет и смучеше фуниика от орлови ногти, лисиче, изправено на задните си крака, береше на пръсничета, зайче мърдаше сушифляхата с, с магданос. И сякаш всичко това не беше достатъчно, ами Джейн и Майкъл. Закичени с зелени венци, заедно с две непознати момчета, почти голи и със същата украса, скубеха с пълни шепи от билките. До тях стоеше едър мъжага с дълъг кривък, покрит с животински кожи, пристегнат с колан през кръста и наметнат слъвска кожа. Тък му в този момент той закичваше ухото на Мери Попинс с две черешки като обеци. Над тях беше кацнала някаква голяма птица и това вече преля чашата. Поднасяше в човка на своята женска клонче в копър. Мамо, как можа? Проплака пазача. Забранено е брането на билки в парка. Ти много добре познаваш правилника и въпреки това пристъпи разпоредбите. Тя за първи път го разочаруваше и той почувства, че никога няма да и кратко прости. Е, понякога трябва да проявяваш снисхождение, момче. Той само веднъж в годината слиза при нас. Не ми е разрешено да проявявам снисхождение, мамо. А птиците слизат долу при нас доста често. Не могат да свиват гнезда в небето. За всичко си има логично обяснение. Нищо не може да бъде обяснено логично, Фред, не и в ден като днешния. И тя премести поглед от птиците към животните. Според теб не е ли съвсем логично да дойдеш тук и да си вземеш онова, което ти трябва? Аз например бих го направил. Дръско рече Майкъл, но как са успели да стигнат до тук, за да си вземат каквото им е необходимо? Изглежда някой ги е пуснал от клетките. Клетките трябва да са винаги заключени, пазача на парка беше сигурен в това. Не, не, те дойдоха заедно с Кастур и Поридевк, две. Джейн посочи с ръка към двете момчета, като в същото време отскубна цяла стиска момкова сълза и я закичи в пояса на полата си. Кастур и Полидев кли. Я не ме за Това са герои от древногръцката митология. Две бели като лилия момчета се превърнали в звезди, окротявали Диди коне или нещо от този род. Чел съм за тях като малък. Ние слязохме тук заедно с Орион, три, казаха момчетата и сякаш говореха с едно гърло. Дойдохме да наберем пресни билки за конете, а той да накъса череши. Винаги го прави на еньов ден. А, така ли прави, усмихна се смръзяващо пазача. Просто ейте и тъй сте слезли от небето, за да откраднете онова, което принадлежи на градския съвет. Ами мен за какво ме вземате тогава, за Марс или за Сатурн? Орион си е на небето, както е било винаги от сътворението на света до сега. И той вдигна назидателно нагоре. Къде? Попита великанът. Покажи ми го, пазача изви врат, но успя да види само една огромна празнина, бездънно мълчаливо небе, синьо като плотна слива. Е, ще трябва да почакаш. Още не се е стъмнило достатъчно. Но той скоро ще се появи, не се притеснявай. При това точно на мястото, което му е отредено, госпожа Кори си изкиска, че кой се притеснява, изписка тя. Прав си, каза великанът, седна с въздишка на мраморната пейка и подприя кривъка до себе си. Орион ще бъде там, където му е мястото. Той не може да отиде никъде другаде, бедното момче. Взе череше от плодовете в шепата си, лапна я и изплю костилката. Само че още не му е дошло времето, а, не е дошло. Още малко му остава. Вие по-добре си вървете там, където е вашето място, в цирка, както личи по този чудът костюм. И вие двамата също. Замахна към момчетата пазача. Ако вие сте Кастур и Полидевк, тогава аз съм летящия холандец. Добре, ти си летящия холандец, а ние сме безстрашните ездачи. И двамата се заляха във весел смях. Все едно ми е какви сте. Оставете всичко, което сте набрали, а аз утре ще го изгоря. Няма да търпя някакви гамени в парка. Те не са гамени, нима не виждате. Възкликна почти просълзена Джейн. Какво ще прави Пегас, 4, тогава? Извика Майкъл и гневно скочи на крака. Той се храни само с подбел и аз съм му събрал достатъчно за цяла година. Няма да ви позволя сега да го изгорите. Момчето притисна бохчета с билки до гърдите си, решено да се бори срещу парковия правилник и неговите разпоредби. Пегас! Презрително изсумтя пазача. Ето още една измислица, за която научаваш в училище. Астрономия за деца. Плеяди, комети и все неща от този род. ми кажете обаче кой е виждал кон с криле? Това е едно съзвездие и нищо повече. Същото се отнася за голямата мечка, Вулпекюла, 5 и Лепус, 6. Ама че префарцунени имена. Избухнаха в смях двете момчета. Ние ги наричаме просто лисичето, мечето и заека. Казвайте им както ви харесва. Аз искам обаче и тримата да се махате от тук и да си приберете зверовете в цирка, иначе ще отида в зоологическата градина. Ще намеря пазача и ще го накарам да ги тикне в клетките. Ако позволите на цариградското брозде да се намеси в разговора, прекъсна ги Мери Попинс. Цариградско брозде казахте, нали? Довърши тя следе на Пазача на парка се сви под погледа и кратко. Това беше просто израз. Пък и цариградското брозде не е обидна дума, а сорт бодли в храст. Казано накратко, защо пък да не си каже направо каквото му е на сърцето. Да ви нарека цариградско брозде е все едно да ви кажа, че сте савската царица. Великанът се надигна от мраморната пейка. А кой казва, че тя наистина не е савската царица? Сурово попита той. Лъвската кожа помръдна върху раменете му и сякаш оголи острите си зъби. Пазача пъргаво отстъпи назад. Никой обаче не може да твърди със сигурност и обратното, нали така? Какво ще кажете за вирнатия и кратко нос, пътежката походка и кока на върха на темето и кратко? Че какво име на тях? Едрият мъж смръщи вежди, посегна към гегата си и запристъпя застрашително към пазача който започна да отстъпва назад. Неочаквано това студено същество, подобно на бялорозова розова мраморна статуя, наречено Мери Попинс, се изправи между тях. Ако ти е необходим пазача на зоопарка, най-добре е да го потърсиш фезерото. Фезерото ли? Зяпна поразен на среща и кратко пазача на парка. Удавен ли е? Прошепна ужасен той, бял като платно. О, какво нещастие! Гребе заедно с кмета и двама от членовете на градския съвет. Търсят малки рибки, за да ги сложат в буркан от сладко, бъба буркан от салалалат коли. Кмета! О, не! О, не може да бъде! Не на лов за малки рибки! Това е нарушение на правилника. Не останали поне някой, който да спазва разпоредбите? Отчаяно извика пазача. Светът, който познаваше, се рушеше неудържимо пред очите му. Къде са пазителите на реда, които винаги поставят всяко нещо на мястото му? Към кого да се обърне за подкрепа сега? Полицая? Не, в този момент той се разхожда някъде селън. Хмета, о, ужас! Ефезерото! Министр-председателя е на вечеря с краля. А той самият, пазача на парка. Колкото и отговорна да е длъжността му, все пак трябва сам да понесе бремето на тази бъркотия. Защо всичко вечно трябва да лежи на моите плещи? Разпери безпомощно ръце той. Добре тогава, аз също ще взема онова, което ми се полага по право. Човешко е да потърсиш своята истинска и единствена любов, нали? Освен това няма от кого да искам разрешение за свободен ден, изплака той. Къде ли е моята незнайна любима? Да не е Златокоска или Рапунцел, седем. Изкиска се госпожа Кори. Боя се обаче, че те вече са заети. За това пък мога да ви предложа две много приятни и весели момичета. Избирай между Фани и Яни, а за чая аз имам грижата. Пазача се престори, че изобщо не е чул предложението и кратко. Да открия моята единствена любов, повтори той. Освен това буклукът да е събран в кощетата, да не се крадат билки, нито пък череши от парка. И никой да не се прави на това, което не е, той замахна гневно към нарушителите. И всички да спазват разпоредбите от парковия правилник. ако питате това не е никак малка молба, строго го погледна великанът. Истинската и единствена любов не расте по дърветата, както ви е известно, нито похрастите с цари градско грозде. Вмет намери попинс, пък и за какво са създадени черешите, ако не за да ги ядем. И билките също. Докато казваше това, мъжагата сдъвка още една череша и изплюко стилката. Не можете да ги берете най-безнаказано, само защото така ви се е прищело. Възмутено рече пазача, че как иначе. Кротко попита великанът. Ако те не ни блазнеха, хич нямаше и да ги погледнем. Трябва да мислите и за останалите. Пазача на парка, който иначе рядко мислеше за другите хора, сега се приготви да изнесе дълга проповед. За това са измислени и разпоредбите в парка, разбирате ли? Да, но всички ние сме останалите. И вие в това число, друже, аз. Пазача на парка се изпълни с небудование. Аз не съм някой друг, а самият аз. Разбира се, че е така. Но всеки е някой друг за останалите хора. Пък и какви толкова големи бели са сторили звърчетата. Само дето са откъснани няколко зелени клонки, при товато се случва само веднъж в годината. Вярно, те не са привикнали с правилници и разпоредби. Слава Богу, там при нас няма такива неща. И великанът Кимна с глава към небето. А що се отнася до това, че се представяме за такива, каквито не сме, или поне вие така твърдите, какво ще кажете за вас самия тогава? Вдигате олелия до небето, месите се в неща, които не са ваша работа, това не е ли твърде самонадеяно? Държите се така, сякаш сте собственик на тая земя. Защо вместо това не си гледате работата и на остарите парка на неговия пазач? Той изглежда напълно разумен човек. Винаги ми е било приятно да го наблюдавам отгоре как коси ливадите и прибира отвените от вятъра хартийки в кошчетата. при това върши работата си предано и с удоволствие. Пазача на парка зяпна онемял. Но нали всичко това, което става тук, е моя работа? Нали аз съм назначен да я върша? Не разбирате ли, това съм аз. Кой сте вие? Хъм, ами аз, пазача на парка. Глупости. Познавам го много добре. Той е порядъчен младеж, спретнат и напет. И винаги носи шапка с надпис «ПП», избродиран на нея. А не някакво смешно синьо спортно кепе. Пазача на парка се пресна по челото. Ами да, шапката на министър-председателя. Как можа да я забрави? Май по-добре никога да не я беше слагал. Я погледнете тук, рече той с ужасяващото спокойствие на човек, който всеки момент ще полудее. Не съм ли аз същия човек, независимо каква шапка нося? Наистина, това беше очевидно. Абе тия хора ум нямат ли? Е, така ли е наистина? На този въпрос обаче можете да отговорите единствено вие. И внимавайте, той никак не е лесен. Чудя се, великанът внезапно се замисли. Чудя се дали ще съм същият без моя колан и лъвската кожа. И без твоя кривак. Не забравяй и вярното си куче звезда. Помни Сириус, Орионе, дразнеха го със смях двете момчета. Сириус не може да слезе с нас тук долу, обясниха те на Джейн и Майкъл, защото непрестанно ще гони котките по улица, Черешова. Точно така, нашият приятел има право, продължи великанът. Въпреки това не мога да повярвам, че онзи бдителен пазач и съвестен градски служител. Когато познавам, ще тръгне с затворени очи, протегнати напред ръце и полепнала по ушите кръста заднишком из парка. На всичко отгоре съвсем е забравил, че се казва, извинете, простете, или, моля ви да ме извините, ако неволно се блъсне в някоя елегантна дама. Сякаш тя е стълб на улична лампа. Пазача хвана ушите си с ръце. Това беше самата истина, по тях бяха останките от съндвича. Добре де, избухна той, откъде да знам, че още стои тук. При това не хлябът е важен, а кръстарицата. Един уважаващ себе си пазач на парк не ходи безразборно насам натам и не се блъска в хората. При това знае много добре как да вземе точно онова, което иска. Ако той е кръстарица, тогава защо му е и хляб? Трябва да сте повнимателен, приятелю. Аз знам много добре какво искам. Дочу се глас от към живия плед. Умирам за нещо сладичко. Ето ти пръстче. Изписка госпожа Кори, откъсна един пръст от лявата си ръка и го подаде на мечето. Не се безпокой, пак ще ми порасне. Малките очета на мечето се разшириха от удивление. Захарна на пръчица, възкликна с наслада той и лапна цялото парче. Нищо работа, скромно рече госпожа Кори. А сега ме потупа и по гърба за късмет. Мечето постави лапа на рамото и кратко. Всичко с времето си, рече то. Само и май търпение. Трябва ми нов напръсник. Тази нощ отивам на увеселение и трябва да изглеждам прилично. Подскачаше и се кипреше сред напръсничета лисичето, касейки цвят подир цвят. Магданус. Извика зайчето насред лехата. Помага на ревматизма му, обясни великанът. При нас много често вали и е студено. Куороу, Куороу, изкряка голямата птица, сякаш предъвкваше стръка копър. Очите на пазача бяха станали големи колкото чини и засупа и той се въртеше като пумпал във всички посоки. Добре ни беше видял. Правилно ли беше чул? Пръст се беше превърнал в захарна пръчица, а животните говореха с човешки глас. Не, това не беше истина. Но то се беше случило пред очите му. Мигар сънуваше. Или пък полудяваше. Това ще да е от кръстарицата, проплака той. Не трябваше да слушам унази жена. Не биваше да си я слагам за тушите. Тя право каза, че това си е истинска магия. Наистина е така. Само, че не съм сигурен дали си струваше да рискувам. Може би дори не съм пазача на парка, а някой съвсем друг. Всичко около мен е с главата надолу. Вече нищо не знам. И като смъкна кепето за крикет от главата си, той се хвърли върху тревата, хлипайки и подсмърчайки безутешно, заровил лице в полите на майка си. Тя приглади разрушената му коса с ръка. Не го взема и толкова при сърце, Фред. Всичко ще се оправи, ще видиш. Великанът го гледаше мрачно. Стръкче че дива теменуга или настойка от лимон ще го утешат и облегчат. Няма съмнение обаче, че има нужда да си почине от самия себе си, който и да е той. Бедното момче! Дори аз се уморих да съм Орион. Той въздъхна горчиво и поклати глава. Ние пък не се нуждаем от почивка от самите себе си, нали? Извикаха в един глас Кастор и Полидевк. Това е защото сте двама. Но ние обикновено сме самотни там горе. Никога не ми е доскочавало да бъда самият себе си. Харесва ми да съм Майкъл Бянкс, каза Майкъл, същото се отнася и за Мери Попинс, на нея и кратко е приятно да бъде Мери Попинс, нали така, Мери Попинс, че кой друг бих пожелала да бъда? И тя му хвърли един от своите надменни погледи. Самата мисъл за подобно нещо и кратко се виждаше крайно неуместна, така си е, но вие сте голямото изключение. Не всеки може да е като вас. Погледне я Косо Орион и избра още една двойка череши. Това е за другото ви ухо, драга. Аз не се оплаквам и свъфли с пълно устамечето. На мен ми харесва да показвам на моряците пътя към дома. Аз ще стана моряк, възкликна Майкъл. Ето, Леда Флоси ми прати този костюм за рождения ден. Значи ти трябва пътеводна звезда. Тая на опашката ми е винаги на твое разположение. Благодаря! но имам компас от Мери Попинс. С него мога да направя околосветско пътешествие. Тя пък през това време ще стои тук и ще се грижи за децата ми. Много съм ти признателна, Майкъл Бянкс. Обидена, Мери Попинс подсмръкна шумно. Горката аз, се си нямам някое по-интересно занимание от това да гледам децата ти. Ела на средношното увеселение заедно с мен. Представи си само, аз моето ново напръсниче, а ти, с розовата си рокля, на лисичето и затанцува на задните си крака, надянало напредната предната си лапа в на напръсничето. Очарователният господин Волпекюла под ръка с прелесната госпожица Мери Попинс. Чудо голямо, очарователен! Вирна брадичка Мери Попинс, отхвърляйки над менно поканата. Напръсничетата са отровни. Бързо рече Майкъл. Мери Попинс не ни позволява да ги пипаме, защото после неволно може да си оближим пръстите и да ни прилошее. лошее. Лисичетата не си ближат лапите. Това е толкова невъзпитано. Рече лисичето. Те обикновено се мият вечер преди сън. Макданус. Разнесе се глас от към лехата, съпроводен с кашляне и давене. Орион скочи от мястото си на мраморната пейка. Внимавай, Заю, не го гълтай. Изплюй го, каквото и да си налапал. Ето, така вече е добре. Добро за иче, той затършува измежду кадравите листа на Магданоза и скоро измъкна нещо лъскаво и кръгло. Монета от половин крона, ама че късмет. А той едва не я е глътна. Четирите деца се скупчиха около него, впили жадни погледи в монетата. За какво ще я похарчиш? Попита Джейн. Че как бих могъл да я похарча като няма какво да купя с нея? На небето няма нито сладолет, нито въртелешки, нито хвърчила и балони, той погледна към госпожа Кори. Даже корабики с Джинджи Фил няма. Добре де, какво има тогава там горе? Само нищо ли? Невярващо попита Майкъл, неспособен да си представи чак толкова голямо нищо. Само празно пространство, свираме неорион. Макар че едва ли можеш да кажеш на празното пространство, нищо. Затова пък там има много място, каза Полидевк. Пегас може да препуска навсякъде, а ние се редуваме да го яздим. Зависта загриза за Майкъл. И на него му се щеше да язди кон и с небесните простори. Място ли? Че на кого му е нужно много място? Избуботи Орион. Тук долу изобщо няма къде да стъпиш. Всяко нещо се намира до друго нещо. Къщите направо опират една в друга, храстите и дърветата растат суплетени клони, монети от едно пени и от половин пени се блъскат в джобовете на хората. Приятелите и съседите са винаги на една ръка разстояние. Щом някой говори с някого, се ще се намери трети да ги слуша. Ех, въздъхна той, всеки със своята орис. После подхвърли сребърната монета във въздуха. Хайде да видим сега, ако е тура, ваше е. Кимна той към Джейн и Майкъл. Падне ли се ези, остава за мен. И подложи огромната си длан да улови монетата. Ура! Ези! Извика победоносно той. Дори и да не мога да я похарча, поне ще си я нося. Имам слабост към всякакви джунжурии. И той постави монетата върху колана си редом с трите метални плочки с които беше украсен. Е, как ми стои? Не е ли твърде кичозно и лекомислено? О, не, прекрасно е, възкликнаха в един глас и четирите деца. Но недостатъчно, обади се Мери Попинс. Ще трябва да я лъснеш. Съвършено като корабийка с джинджифил, добави госпожа Кури. Това ще ви е за спомен от днешния ден. Спомен. Въздъхна Орион. Сякаш ще ви забравя, та да имам нужда някой или нещо да ми спомня за вас. Има право, той никога няма да ви забрави. пригласяха му Кастор и Полидевк. Цяла година все зениов ден бълнува, за нашата магическа нощ, за парка, за улица, Черешова и музиката. Там горе нямате ли си музика? Попита Джейн. Утринните звезди обикновено пеят в хор, но все една и съща стара песен карат, каза Орион. Изобщо не може да се сравнява с вашите чудесни мелодии като оркестърът заминава не знам къде си», пори уоли доли», «Офейквам от моя и други подобни. Чуйте, някой пее долу при езерото. Не, не ми подсказвайте. Ей сега ще позная коя е песента. А, да, и той затанани ника мелодията. Пее много фалшиво, зашепнаха двете момчета. Само че не го знае пък и ние не сме му го казвали. Небесните планети също имат своя музика, един такъв отмерен и монотонен звук. Също като онова въртящо се нещо, с което те видях днес, обърна се към Джейн Орион. А, моят пумпал, каза момичето и се затича към количката, която приличаше по-скоро на препълнено с враче гнездо. Вътре спяха повалени един върху друг Джон, Барбара и Анабел. Джейн промъкна ръка между тях и започна да рови на слуки. «Няма го тук», рече накрая. «О, сигурно съм си загубила, пумпала». «Не, не си», обади се тъжен глас и към тях се приближиха един много слаб мъж и една дебела жена, хванати за ръце. «Паднал е на главната арея. Видяхме го, когато минавахме оттам. Но това са господин и госпожа Търви». Извика Майкл и се втурна да ги поздрави. Може така да е, но може и да не е така. Нищо не е сигурно, особено в ден като днешния. Мислиш, че си едно, а се оказва съвсем друго. Искаш да тичаш, пък пълзиш като охлюв. И слабият мъж отрони горестна въздишка. О, братовче де вчедеартър, възпротиви се Мери Попинс. Днес не е вашият втори понеделник, когато всичко е с главата надолу. Боя се, че е точно така, Мери, скъпа. А тази нощ е най-важната в живота ми, защото през нея ще потърся моята истинска любов, както правят всички хора по земята. Но ти вече си намерил своята, Артър. Припомни му госпожа Търви. Е, щом ти го казваш, Топси. Ще ми се да повярвам в думите ти, само дето нищо не е сигурно през втория понеделник. Утре вече ще бъдеш сигурен. Утре е вторник. Ами ако това утре никога не настъпи. Цял живот може да си стоим и да го чакаме, неуверено рече господин Търви. Ето ти помпала и дано всичко да е наред за напред. Той се извърна на страни и обърса с длан една сълза. Джейн постави пастрия пумпал насред алеята. Не още, още не. Извика Орион, запушвайки внезапно ушите си с ръце. Някъде в околните дървета се обади птица. Най-напред кратко призивно чирикане, последвано от порой от къслячни звуци, които приличаха по-скоро на бързи целувки, нежели на песен. Славеят запя. О, неземен звук! Лицето на Орион си еше от удоволствие. Той е на господин Туигли и е единствен в парка, каза Майкъл. Някои хора са истински късметлии. Какво щастие е да си имаш славей, помислете си само. Хайде, Джейн, завърти твоя пумпал. Може да си сигурна, че Славеят ще го надпее. Четирите деца се струпаха над пъстрата сфера, избутвайки се срамо едно друго, като се препираха и оплакваха на висок глас. Аз ще го завъртя. Не, не може, той е мой. Аз. Аз. Аз. Аз. те. Това градината с билките ли е, или меча бърлога? Не издържа накрая Мери Попинс. Със сигурност не е меча бърлога. Мечките са много по-добре възпитани. Не е честно, Мери Попинс, оплакаха се Кастур и Полидевк. Ние си нямаме пумпал горе на небето. Може поне днес да ни го отстъпят за малко. Да, ама ние пък си нямаме крилат кон. Отвърнаха негодуващо в един глас Джейн и Майкъл. Мери Попин с кръсти ръце и ги удостои с най-унищожителния поглед на сините си очи. Всички вие сте истински хулигани, каза тя. Няма ли това, няма ли онова? Помпали ли и риконе, радвайте се на това, което ви е дадено. Никой не притежава всичко наведнъж. Тъй като гневът ти кратко смути еднакво всички, тя внезапно омекна и ядът ти кратко се изпари. Кастор и Полидев приклекнаха на земята. Дори и ти ли, Мери Попинс, с твоята розова рокля и шапка с маргаритки, подразниха я те. И с твоята избродирана като бубленчанта и чедър с дръжка във формата на папагалска глава. Присъединиха се към тях Джейн и Майкъл. Мери Попинс се напери при този водопад от комплименти и свиустни в характерната за нея муцунка. Може и така да е, смотолери тя, но това изобщо не е ваша работа. Ето защо аз сама ще завъртя пумпала. Тя се приведе. Хвана дръжката и рязко и със замах е натисна надолу. Пумпа бавно започна да набира скорост и да бучи, най-напред едва забележимо, после звукът постепенно взе да се усилва заедно с скоростта. Жуженето стана плътно и пронизително, сякаш в градината с билките имаше цял рой земни пчели. Коляло! Направете коляло! Извикаха Кастор и Полидевк. Образувайте верига! Всички се хванаха за ръце и взеха да се въртят в кръг около пумпала така, както планетите кръжат около Слънцето. Мечето продължаваше да стиска с заби унийка от света на орловите ногти, лисичето тропкаше на кипренос на пръсника, а зайчето хрупкаше китка Макданос. Те се въртяха ли въртяха, ръка в ръка. Мери Полпинс и децата на семейство Беанкс, госпожа Кори, нейните дъщери, женската птица, Господин Търви също влачеше крака с тях, а госпожа Търви пристъпяше весело и напето. Все в кръг, ръка за ръка. Наметнатият славска кожа Орион, полидевк кстоника, обсипана с треви и билки, пазарската мрежа на Майкъл, претъпкана с подбел и провесена на врата на Кастор. Продължаваха да се носят в кръг, хванати ръка за ръка, а мъжката птица пляскаше с криле над тях. В центъра се въртеше помпалът, а те, около него... Паркът се виеше около връст, земята, около парка, а потъмнялото небе, около земята. И тъй като нощта най-сетне беше настъпила, славеят подхвана с пълно гърло своята песен. Чик, чик, чик, чик, чирик, пееше той, повтаряше го до безкрай от върха на най-високото дърво и само неговото пеене успяваше да заглуши жуженето на пумпала. По всичко ричеше, че нито той някога ще спре. Нито помпалът ще престане да се върти. Сякаш хорото на хора и съзвездия щеше да се вие вечно. Внезапно птичата песен секна на най-високата нота като жален стон. Снижи се и тоновете и кратко се посипаха над дървесните върхари. Тряс. Тенекеният пумпал се удари в настилката на алеята. Пазача на парка внезапно разтърси глава и разтри очи, сякаш току-що се събуждаше от дълбок сън. Къде се намираше? Какво се беше случило? Спомняше си, че мечтаеше този объркан ден час по-скоро да свърши и се бе опитал да избяга от тежките грижи и проблеми. Ето, че нощта неосетно бе покрила земята, измествайки синкавия здрач, който я предхождаше. Но това не бе всичко. Градината с билките, която той познаваше като пръстите на едната си ръка, сега се бе превърнала в нещо съвсем друго. Тук, хванати в кръг, стояха все негови стари познайници. Той виждаше ясно строгите черти на Мери Попинс, госпожа Кори и нейните две дъщери, майка си и нейната дрипавана метка. Но кои бяха тези непознати с тях, група полупрозрачни фигури, сякаш изтъкани от светлина. Две безплатни момчета, които излъчваха сияние, държаха за ръце други две съвсем реални човешки деца. Някакъв мъж с лъвска кожа, направена сякаш от сърма, скланяше глава към Мери Попинс. Зайки мече светеха като светулки, голяма птица размахваше огнени крила, и накрая едно лисиче си скряща козина и цветни фуники по лапите. Внезапно, също като човек, който е бил в несвяст, а после отново е дошъл на себе си, пазача на парка проумя всичко. Той беше познавал всички тях като момче, а и много преди това. После забрави онова, което знаеше, отхвърли го като нещо, достойно за присмех и презрение. Пазача притисна длани към очите си, опитвайки се да скрие бликналите сълзи. Мери Попинс спря и улови пумпала. Време е, кротко рече тя. Денят свърши. Сега светът отново има нужда от вас. Кастор, оправи си венеца, а ти, Полидевк, си затегни препаската. Никога не забравяйте кои сте, момчета. А също и коя си ти, Мери Попинс. Подразниха те. Как бихме могли да те забравим? После събраха товара си от прясно на късани билки. Довиждане до следващата година, Джейн и Майкъл. Извикаха на прощаване. След 12 месеца ще се върнем отново, за да съберем още под бел. След тези думи момчетата помахаха с сяещи длани и се изгубиха от погледа на останалите. И още на пръсничета. Добави лисичето. И фунийки от орлови ногти. Обади се мечето. Макданус. Рече кратко заекът. После тримата също изчезнаха. КРРР! КРРР! Това е за теб, изпърпори голямата птица, литна към Мери Попинс. Забучи едно перо от крилото си в панделката на нейната шапка и се разтвори във въздуха като лъч светлина. Мери Попинс намести внимателно сиещото перо и изви очи към Орион. Хич, не се помайвай! Сряза го тя! Помай Василу, помай Василю си, какво да направя, че да те задържа до себе си, пропя фалшиво Орион и я погледна печално. Не бой се, винаги ще ме намериш там, където ми е мястото, точно както каза е и този младеж тук. Но да напусна всичко това, и той протегна ръце, сякаш искаше да прегърне целия парк. Добре, законите са си закони, но никак не е лесно да бъдат спазвани. После на лапа всички череши, които му бяха останали, изплюк върху поляната с лайкучка, взе ръката и кратко, и я е целуна. Небесата да те закрилят, моя прекрасна дама на сърцето, рече той дрезгаво, а после изчезна от погледите им като духнато от вятъра пламъче на кандило. До следващата година, завикаха пискливо Джейн и Майкъл към мястото, където доскоро стояха приятелите им. При тези думи пазача не издържа и падна на колене. Не, по-добре сега. Плачеше той. Нека още сега вземат всичко, което им е нужно, давам им го от сърце. Той се земята като полудял от леха на леха, скубейки всякакви билки и треви, а после ги хвърляше високо във въздуха. Ето, вземете ги. Сега аз определям законите в парка. Розмаринате, за да ни помните. Момчета, наскубете си колкото в урашви трябва за коня. На пръсничета за лисичето. Сладки лакомства за зверове и птици. И той все потрескаво започна да хвърля билки към тъмния небосвод. За огромна изненада на Джейн и Майкъл нито едно клонче или тревичка не падна обратно на земята. Освен тънко стръкче от някаква билка, което мери по пинзу още във въздуха и го затъкна в пъзвата си. Простете, приятели мои. Че не ви познах веднага, викаше пазача на парка срещу безмълвното небе. Нито пък себе си познавах до сега. Бях забравил онова, което научих като момче. Трябваше да се стъмни, за да видя нещата по-ясно. Но сега вече знам кои сте. Знам и аз кой съм, господарю Орион. Независимо от кръстарицата за ушите, аз си оставам пазача на парка, с или без шапка. И той продължаваше да скубе билки, да изрежда едно по едно имената им и да ги хвърля нагоре във въздуха. Ето лековити билки! Вземете Невен! Кориандър! Метричина! Влухарче! Риган! Седевче! Ама, наистина, Смит, трябва да сте повнимателен! За малко да ми извадите окото! И господин Бенкс, който тъкмо влизаше в градината с билките, изтърси от периферията на бомбето си клон Чериган. Естествено, че вие сте и занапред ще бъдете пазача на парка. Кой е твърдял противното? Пазача обаче не му обърна никакво внимание, а продължаваше все така бясно да мята треви и да крещи към небето. Пачи крак. Синя камбанка. Градиски чай. Кервел, 8. Вечерница, 9. Босилек. Нагоре във въздуха летяха стракове, листа и цветове, но нито един от тях не падаше обратно на земята. Господин Банк се изви врат към небето и се опита да ги проследи с поглед. Защо се е развилнял и скубе всички тези билки? Чудо невиждано, самият пазач на парка да нарушава разпоредбите. Горкият чувечец сигурно си е загубил ума, или пък най сетне го е намерил, тихичко рече женската птица. А, ето къде си била! Извърна се към нея господин Банкс и почтително свари шапка. Липсваше ми, когато се отбих, света Павел. Твоите пилета са направили ужасна бъркотия. Кога най-сетне ще спрат да ядат? Сега няма кой да ми прибере двете пените и те, естествено, умират от глад. Но какво, за Бога, правите всички тук? И господин Банкс протегна ръце към децата си. Еньовска веселба, предполагам. Можехте да ми оставите поне едно парченце на Деничка. Той вдигна едно изоставено от някого парче сладкиш и лакомо И ти ли си тръгнал да търсиш истинската си любов? Попита Джейн, стискайки ръката му. Разбира се, че не. Аз знам много добре къде е тя в момента и точно натам се бях опатил, когато се натъкнах на вас. Ами вие как сте, Мери Попинс? Обърна се той към изправената като струна фигура, която люлееше количката. Изглеждате блестящо с този стрък незабравки в колана, обеците от череши и празничната си шапка. Това перо на нея сигурно е доста скъпо. Благодаря, наистина е така. Тя тръсна глава и самодоволно се усмихна. Смяташе, че е напълно вреда на нещата всички околни да и кратко правят комплименти и винаги с ухота ги приемаше. Господин Бенкс я загледа с интерес. Вие никога не остарявате, Мери Попинс. Кажете ми, моля, каква е вашата тайна? Подкачия той. Това е защото яде семена от копър. Лукаво изви към него, глава птицата. Семена от копър ли? Влупости. Това са бъбини деветини. Еш семена от копър и ще живееш вечно. ха ха, -ха много смешно. Същото ми разправяха и когато бях момче. Идвах да ги търся точно в тази градина. Дори не мога да си представя, че някога си бил момче, рече Джейн и премери ръст с него, но стигна само до първото копче на жилетката му. Не разбирам защо мислиш така. Господин Бянк се изглеждаше твърде засегнат. Бях много очарователно момченце, ако искаш да знаеш. На височина стигах колкото теб сега. Носех кафяви гол в панталони от кадифе, бял колан, черни чорапи и високи обувки с връзки. О, къде сте вие, семена от копър, бих казал. Е, така и не ги открих. Дори не съм съвсем сигурен, че наистина съществуват. И господин Бянкс направи кисела физиономия. А което е още по-лошо, тогава загубих първата в живота ми монета от половин крона, която ми бяха дали. О, какви планове имах за тази половин крона! Чувствах се така, сякаш целият свят мога да купя с нея. Но тя сигурно се е търкурила от някоя дубка в джоба ми. Сигурно е същата, която намери Орион. Той обаче я взе със себе си, каза Майкъл. Това стана малко преди ти да дойдеш. Орайан ли каза? Сигурно е някой приятел на Смит. Ех, тия ирландци! Винаги са били големи късметлии. Сигурно вече е похарчил проклетникът му с проклетник. Да бях дошъл малко по-рано, щеше да види той. Хич нямаше да се замисля, ами щях да си я прибера. Не мога да си позволя да загубя дори пени, камо ли половин крона. Мери Попинс го изгледа строго. Всичко, което някога е било загубено, все на едно място се събира. Господин Бянк се втренчи в нея и за миг лицето му добило задачено изражение, но после внезапно се проясни. Той бутна назад шапката си и се разсмя. Ама разбира се. Как не съм се сетил до сега. Нищо не може да изпадне от вселената, нали така? Все някъде трябва да се намира в този момент, дори може да е полезно някому, въздъхна той. Е, няма смисъл да плачем за разлятото мляко. Сега трябва да вървя, защото и без това много окъснях. Изведнъж във въздуха се разнесе звук, който наподобяваше кокошек от кодякане. Ти все си тук, изкряка гласът. Късно сутрин, късно през нощта. Ще закъснееш и за собственото си погребение, ако не внимаваш. Господин Беанкс стреснато се огледа, взря се в мрака и видя със сухрена стара жена, скрита в сянката на най-голямото дърво. Беше загърната в черен шал и, представете си, той беше покрит с монети от потрипените. Край нея стояха неподвижно две безформени сенки, които можеше, а можеше и да не са, по-млади жени. Истина си беше. Трябваше да го признае. Той все закъсняваше. Но как беше възможно старицата да знае това? Пък и с какво право тази напълно непозната немо жена се бъркаше в неговите дела? Ами, Започна отбранително той, аз съм заед човек, длъжен съм да ви уведомя. Печене пари, за да изхранвам семейството си, често оставам до късно на работа, а после ми е трудно да стана рано на сутринта. Рано лягай, рано ставай и ще си винаги здрав, богат и мъдър. Казвах аз това на бавният елред, ама кой ти слуша? Бавният е елред ли? Господин Бенкс беше потресен. Но той е живял преди повече от сто години. Ама тя е съвсем изкуфяла, горката женица. Тогава защо да не се пошегува с нея? Ами за Алфред Велики какво ще кажете? Попита той. И той ли ви беше приятел? Ха, че той беше позле и отетелет. Обеща ми да наглежда сладкишите, докато се пекат. Наистина, няма нужда да ги въртиш във фурната. Викам му: Само поддържай огъня и ги наглеждай. А какво, мислите, стори той? Струпа цяла купчина дърва и ги забрави. Обикаляше си кралството, докато моите канелени звезди не станаха на въглен. Канелени звезди ли? Какво ли още предстои да чуем? Ама наистина, рече си господин Бенкс, намери попин си кратко, върви на всякакви чудаци. Както и да е, изкашля се той. Все пак имате още истински звезди, нали така? Те нито могат да прегорят, нито да се помръднат от мястото си. И той се направи, че не чува нейния пронизителен подигравателен смях, докато оглеждаше небето. А, ето я е и първата, деца! Бързо си пожелайте нещо! Ето още една! Стават все по-големи и по-бързи! Боже мили, колко са ярки тази вечер! Господин Бянкс вече шепнеше от възторг. Какви прекрасни звезди, мърмореше той, човек би рекал, че са си устроили празнество там горе. Полярната звезда. Сириус, небесните близнаци. Ами къде ли е? А, ето го и него. Винаги мога да го позная по колана с трите ярки звезди, подредени една до друга. Велики небеса, извика той изумен но сега те са четири или пък аз нещо недовиждам. Джейн Майкъл Вие виждате ли онази четвърта звезда, редом с останалите? Децата проследиха с очи на къде сочи неговият показалец. Наистина беше така, макар твърде бледа и малка, там стоеше още една звезда. Те мигаха очудено насреща и кратко, стреснати от проблесналото в главите им подозрение, но въпреки това бяха склонни да повярват на очите си. Мислим, че я виждаме, прошушнаха двамата, но не посмяха да кажат нещо потвърдо и категорично. От щастие господин Банкс хвърли шапката си високо във въздуха. Нова звезда! Можеш да ме поздравиш, земно кълбо. Аз, Джордж Банкс от номер 17 на улица, Черешова, я видях. Но нека запазим самообладание, да, точно това е думата. И останем спокойни и разумни. Въпреки тези думи обаче той преливаше от вълнение. Още сега трябва да отида при Адмирала и да го помоля за неговия телескоп. Трябва да се уверя. После да уведомя Кралската обсерватория за моето откритие. Вие и сами можете да се приберете, нали, Мери Попинс? Предстои ми нелека и много отговорна задача, нали разбирате? Лека нощ, госпожо Смит. Той се поклони на голямата птица. Лека нощ и на вас, мадам, хм, хм. Кори, помогна му госпожа Кори с усмивка. Господин Беанкс, който вече беше хупнал към изхода, спря като поразен от гръм. Кога преди пак беше чувал това име? Той вторачи празен поглед пред себе си, а после, кой знае защо, се обърна към Мери Попинс. Двете жени се взираха тъжно в него. Безмълвни и неподвижни като рисунки в някоя книга, които те гледат от страниците. Внезапно господин Банкс беше обзет от чувството, че се намира на съвсем друго място. И едновременно беше и самият той, и някой съвсем непознат. Скъдифени панталонки и бял колам, той стоеше на пръсти във високите си обувки с връзки, а носът му опираше остъклената витрина в магазина. Той подаваше своята безценна монета от три на някого когато едва можеше да зърне и зад те сгяха. Цялото помещение беше напоено с сухението на джинджифилови сладки и някаква стара жена лукаво го подпитваше, какво ще правиш с златните звезди. Някакъв глас, който сякаш беше неговият, отговаряше, ще ги скрия под възглавницата си. Разумно момченце, изграчи с сухрената персона и кимна на някого зад нея. От него се виждаше единствено шапката штраусови пера, между които надничеха цветни пъпки. Джордж, къде си? Някакъв друг, много по-младежки глас, подхвана името му. Джордж! Джордж! И така магията беше унищожена. Господин Банкс отново се озова в градината с билките и познатите лица около себе си. Това беше просто миг на умопомръчение, рече си, временно изпадане в безсъзнание. Невероятно! Нервно се засмя той, Срещайки погледа на Мери Попинс. Няма невероятни неща, надуто отвърна тя. Веждите му скочиха нагоре, тя подиграваше ли се с него. Дори невероятните ли? Опита да се пошегува в отговор той. Дорите, увери го тя. Джордж, в този далечен глас вече се прокрадваха панически нотки. Тук съм. Отвърна той. При това цел целеничък. И той се отърси от смущаващото чувство. Че нещо не е както трябва, транс, санири, каквото там беше. В края на краищата, рече си, днес е, е ниов ден. Значи магията и чародействата са съвсем вреда на нещата. О, Джордж, продължаваше да вика госпожа Бенкс, кършейки отчаяно ръце, децата излязоха на нощен пикник и сега не мога да ги намеря. Страх ме е, че са се изгубили. Той хупна към фигурата с неясни очертания, която тък му прекосяваше ливадата. Че как биха могли да се изгубят, нали с смери Попинс? На нея може да и кратко се има пълно доверие, тя ще ги върне вкъщи живи и здрави. Ти обаче идваш с мен, моя истинска и единствена любов. Имам прекрасни добини. Представи си само, мисля, че открих нова звезда и сега искам да я разгледам повнимателно през телескопа. Ако се окаже наистина така, ще ме направят главен кралски звездоброец. А теб ще изберат за царица на пролетното тържество. Не ставай глупав, Джордж. Засмя се тя. Ти с твоите звездни миражи винаги ме забавляваш, но тя явно не му се сърдеше, пък и нямаше нищо против да я нарича негова истинска и единствена любов. Адмирале. Адмирале. Почакайте ни. Искаме да погледнем през вашия телескоп. Заглъхващото ехо от гласа на господин Бянкс се разнесе по всички краища на градината с билките. В същия миг хорът певци край езерото триумфално завърши своята песен. Две, две бели като лили и момчета, облечени в зелени одежди. Когато е само едното от тях, то е много самотно. И така ще бъде за вечни времена, че и повече дори промърмори женската птица, поглеждайки с едно око към небето. Е, аз май трябва да вървя. Вкъщи до огнището ме чака едно парче говеждо, а той ще е гладен, когато се прибере у дома. Тя кимна към пазача на парка, който продължаваше да мята във въздуха треви и клонки и да крещи имената им към небето. Пачи крак! Имел? Каквото си пожелаете, дами и господа! И все така нито едно стръкче не падаше обратно на земята. Хайде, Артер, рече госпожа Търви! Време е да се прибираме в къщи. Стига наистина да имаме къща, изпъшка господин Търви, все още в изключително мрачно настроение. Ами пожарищата и земетресенията, а, топси, всичко може да се случи, докато се прибираме. Нищо няма да му се случи на нашия дом, ще видиш. Заповядайте на чай в четвъртък, Мери. Тогава нещата ще са се по -управили. И госпожа Търви отведе съпруга си прикрепяйки го в сенките и неравните места по алеята. «Изчакайте и мен, госпожа Смит, скъпа!» Извика Мисис Кори, а гласът и кратко приличате на птичи крясък. Монетите от трипените, пришити към шала и кратко, зазвънтяха и започнаха да проблясват във въздуха, а мястото, където я беше докоснало мечето, заискри като златно копче. «Трябва да прибера моите спящи красавици или както там ги наричаше очарователният принц». Ехоо! усмихна се тя към двете си огромни дъщери. Хайде, размърдайте си Джонгурите, Фани и Яни. Продължи тя. Да се прибираме в къщи, че да сложите билки под възглавниците си. Белтурчето и киселецът сигурно също ще свършат работа. Тогава може най-после да се отърва от вас. Ще ви се падне по някой красавец и 10 000 годишна рента. Хайде! Размърдайте си кукарите, дългонести жирафи и такива. Оправете си чорапите и да офейкваме. Истерицата се поклони на Мери Попинс, която отвърна с грациозен реверанс. После се отдалечи, подрънквайки шпорите на бутушите си, придружена от двете си тромави дъщери. Зад тях като претоварен кораб се клатушкаше по тревата и женската птица. Градината с билките, която до сега беше сякаш най-оживеното и осветено място в парка, притъмня и отихна. Джейн, вземи си пумпала, каза Мери Попинс. Време е и ние да се прибираме у дома. Пастоцветната тенекена сфера, която доскоро пееше и се въртеше толкова омайващо, сега стоеше неподвижна и безмолвна, захвърлена сред остатъците от пикника в кошницата, която Джейн провеси на ръката си. Майкъл се огледа за пазарската мрежа и внезапно си спомни нещо. Аз нямам какво да нося, Мери Попинс, оплака се той. Тогава носи само себе си, щедро отвърна тя, после хвана дръжката на количката и свирепо я блъсна напред. Направете място, моля, и ходом марш напред с правилния крак. Но кой е правилния крак, Мери Попинс? Този, с който тръгваме първо, разбира се. Но понякога това е левият, а друг път десният. Не може и двата да са правилни. Заинати се той. Майкъл Бенкс. Погледна го свирепо тя. Ако ти се иска да дрънкаш туроти, може да останеш в парка и да се забавляваш колкото искаш. Ние обаче се прибираме. На него наистина му се приказваше, стига да успееше да изкопчи нещо от нея. Но вече знаеше, че на тя винаги излиза победител. Никът нямаше да е забавно да си говори сам в парка, щом няма да получи отговор на въпросите си. Затова реши да носи само себе си към дума. Чудеше се обаче как човек може сам да се носи. Много полезно е, мислеше си момчето, ако имаше нещо в ръката. Ето защо хвана от една страна дръжката на количката и за своя голяма изненада се озова в ролята на момчето, което носи само себе си. Джейн беше от другата страна, Мери Попинс в средата и тримата заедно бутаха количката. Децата с радост усещаха нейната близост сред тази враждебна неизвестност и тъмнина. Това вече не бе техният парк, който познаваха така добре през деня и където толкова обичаха да си играят. Никога преди не бяха идвали тук толкова късно и чак сега осъзнаха, че нощта променя света и превръща познатото в непознато. Дърветата, които на дневна светлина си бяха просто дървета, нещо, под което да се скриеш от слънцето или пък да се потуриш от длителния поглед на пазача, сега приличаха на странни живи същества, пълни с неразгадани тайни, които задържаха дъха си, докато ги отминеш. Камелиите, рододендроните и рилиите, които иначе бяха просто зелени храсти, сега сякаш се бяха здобили със собствено съзнание и се протягаха лениво върху поляните. Готови всеки миг да скочат. Самата нощ приличаше на непозната страна, която все още никой не е успял да преброди от край до край. Единственото сигурно нещо бе тъмната фигура, която твърдо крачеше помежду им, усещаха костите и плътта под памучната рокля. Допира на износената ръчна чанта и чадърът с дръжка като папагалска глава, който се поклащаше на китката и кратко. Те по-скоро усещаха всичко това. Отколкото го виждаха, за това не смееха да вдигнат очи. Вече дори не бяха сигурни, че само преди малко бяха видели онази сияйна светлина, пък и видяха ли я наистина. Дали просто не бяха съновали? Вдясно от тях един храст се размърда, мърморейки нещо под нос. Дали не се канеше да ги нападне? Децата се притиснаха още поплътно до памучната рокля. Сигурно е някъде тук, каза храстът. Трябва да съм не свалил, за да извадя писмото. Децата с усилие едва едва повдигнаха глави и тревожно взеха да се взират в ги мрак. Видяха, че са стигнали при лехите с рози. А храстът, който допреди малко се готвеше да се нахвърли върху тях, като по магия се превърна на човек. Носеше официален костюм с тъмно сако, панталон на раята и цилиндър и пълзеше на колене по земята, търсейки отчаяно нещо. Загубил съм си шапката за крикет, каза им той. Трябва да е тук някъде около фонтана или под розовите храсти. Не ми се вярва някой от вас да я е виждал, не е ли в градината с билките? Попита Мери Попинс. Министр-председателя седна отчаян на земята. В градината с билките ли? Но това е на другия край на парка. Как е могла да стигне чак там? Шапките за крикет не могат да летят. Знае ли обаче някой, той притеснено се огледа наоколо. Всичко е възможно в нощ като тази. Странни неща стават срещу Ени в ден. И отново запълзя на корене. Май все пак имам достатъчно време, рече, поглеждайки часовника си, да си я прибера и пак да стигна до двореца. После свали почтително шапка пред Мери Попинс. Направи крачка в непрогледния мрак и се натъкна на група храсти, които крадешкун на насреща му. Ама това на нищо не прилича, заек на министър-председателя и пъргаво отскочи настрани. Не е редно да пълзите така, сякаш сте на лов за тигри или нещо подобно. За малко да ме изплашите. Паса И Изшътка храстът. Къде е пазача на парка? Че откъде да знам, приятелю? Да не следя пазача във всяка минута от денонощието. Тая нощ нищо не е на мястото. Ето защо и той може да се намира навсякъде. Защо ви е притрябвал? Храстът припълзя още малко напред и се превърна в кмета и двама градски съветници. Бяха запретнали тогите си и горите им крака светлееха матово в тъмнината. Точно обратното, изобщо не искаме да го виждаме. Опитваме се да се измъкнем безпрепятствено от парка, без да се натъкнем на него. При тези думи кмета повдигна края на тогата си и отдолу се показа голям стъклен буркан от сладко. Рибки! Наистина здравата ще си изпатите, ако ви спипа. Излиза, че кмета нарушава собствените си разпоредби. Ето, питайте тази дама, и министър председателя Кимна към Мери Попинс. Тя ме упъти къде да намеря шапката си и сега бързам да си я прибера. Лека нощ. Кмет рязко се извърна към малката групичка, която не беше забелязал до сега. А, това сте били вие, госпожице Попинс. Какъв късмет? Той се огледа страхливо наоколо и на пръсти прекуси ливадата между тях. Чудех си дали случайно не сте се натъквали, зашептя заговорнически в ухото и кратко. На пазача на паркали. Довърши вместо него Мери Попинс. шеша Не говорете толкова високо. Може да ни чуе. Няма такава опасност, погледна го студено тя, неразгадаема като самия сфинкс. В момента той се намира чак на другия край на парка. Въпреки че я беше нарекал цари градско грозде, тя нямаше намерение да разкрива пред останалите какви нарушения допусна самият пазач, престъпил наведнъж всички разпоредби. Великолепно. Кимна към градските съветници кмета. Можем да се измъкнем през улица, черешова и пътюм да се огостим с някоя и друга череша и той им смигна дяволито. Ще видите обаче, че те всичките са вече обрани, обяви доволно Мери Попинс. Как, всичките ли? Възмутено извикаха тримата. Това е варварство. Трябва да се оплачем на краля. Накъде върви светът? Говореха те един на друг с напрегнат шепот, отдалечавайки се заедно с буркана от сладко. Количката също за скърца почакала на алеята. Пред нея се възправяха високи призрачни сенки, които щом наближаха, се превръщаха в се клони. Плътна черна фигура премина покрай тях, кихайки високо. Скоро се разбра, че това е Елан, загърната в куртката на полицая, който я придружаваше по пътя към дома. От мрака между стволовете изкочи още някаква плътна маса, съставена от госпожица Ларк и професора заедно с двете кучета, които се свираха между тях. Сякаш на всяка цена искаха да останат незабелязани. Лека нощ на всички. Изчурулика госпожица Ларк, когато зърна малката група. Каква прекрасна вечер, нали? После махна с ръка към небето. Виждали ли сте някога подобно сияние, професоре? Професора изви глава нагоре. Мили Боже! Сякаш някой празнува своя ерверки там горе. Да не е случайно 5 ноември, 10. Лека нощ, таничко отвърнаха Джейн и Майкъл и за първи път тази вечер обърнаха взор към небосвода. До този момент бяха така погълнати от ги мрак и промените, които нощта извършваше с земята, че съвсем забравиха за небето. Но на звездите над тях толкова ярки и близки, сякаш там, горе, имаше шумно и бляскаво тържество, също се дължеше на нощта. Вярно, от нейната отроба се раждаха ужасяващи сенки, но после се превръщаха в познати фигури. И какво друго, ако не нощта, ги потикваше да крачат все с правилния крак, ляв или десен, напред към мястото, откъдето беше започнало пътешествието им. Пред тях, някъде отвът редицата черешови дървета, Взеха да проблясват светлинки, не така сияйни като онези горе, но все пак достатъчно ярки. Стори им се, че всяка къща, прилепена плътно до съседната, взема огън от нея. И на небослуда, и долу сред дърветата започваха да греят звездия. Небето и земята все повече заприличваха на добри съседи. Хайде стига мечти и блянове, професоре! Време е за вечерята, пък и кучетата са гладни. И госпожица Ларк дръпна за ръкава своя приятел, който за изучаваше нощното сияние. Скъпа госпожица Рен, аз не мечтая и не бленувам, ами търся да видя падаща звезда. Ето, погледнете. Върху шапката на унази дама. Той смъкна с рязък жест хартиената шапка от главата си и се поклони дълбоко пред Мери Попинс. Госпожица Ларк намести лорнета си и я погледна през него. Това са небивалици, професоре. Падащите звезди просто проблясват върху небосклона и никога не достигат земята. А това там е обикновено гълъбово перо, боядисано с фосфоресцираща боя или нещо от този род. Фокусниците обикновено използват подобни трикове за техните номера. И тя го повлече нататък по улица Черешова. Вие ли сте това, професоре? Провикна се господин Бенкс, препускащ в тръс по улицата, следван от госпожа Бенкс която се препъваше на високите си топчета по паважа. Професора изглеждаше много объркан от този въпрос. Ами, предполагам, че съм аз. Поне хората така ми викат. Въпреки това, никога не съм съвсем сигурен. Имам страхотни новини, открих нова звезда. Да не говорите за оная, върху шапката. И аз я видях. Не, за Бога, не. Тя е върху колана, приятелю. До сега там имаше само три звезди в правилна редица. Тази вечер обаче аз ясно различих и четвърта до тях. Госпожица Партрич твърди, че това било само фосфорестираща боя. Боя ли? Абсурд. Не може да се рисува с боя върху небето, човече. Тя е там, горе, грандиозна и съвсем истинска. Мога да се закълна в това, а и адмирал Бум ми е свидетел. Двамата я наблюдавахме с неговия телескоп. А коя е госпожица Партрич, между другото? Ларк. Поправи го госпожица Ларк. Запомнете го най-сетне, професоре. Не, това не е просто Шега, Единайсет. Той е уверен в думите си. Наистина я е видял през телескопа и не лъже. Разбира се, че е така и думите ми са самата истина, за това да вървим в обсерваторията. Тази вест трябва час по-скоро да се разпрати по света. Джордж, ами децата! Прекъсна ги госпожа Бенкс. Не се тревожи, с тях всичко ще бъде наред, имай ми доверие. Ти само си сложи шапка, пък аз ще си сменя вратовръзката. Господин Бянкс целият пламтеше от възбуда. Сигурно ще я е кръстят на мое име. Представи си, мила, най ни споходи славата. Едно небесно тяло ще се нарича Беангс, и щастливият астроном се втурна отново напред към вратата на собствената си къща, влачайки госпожа Беангс след себе си. Чудя се защо трябва да я кръстят Беангс, когато името му Май беше Купър. Освен това съм готов да се закълна, че звездата се намира върху шапката, а не на някакъв колам. Ех, паметта ми вече не е такава, каквато беше някога. Разбира се... Ако изобщо някога е била нещо, объркан и неуверен, но все още хранейки тайна надежда, професора продължи да се оглежда и да търси своята падаща звезда. Само че госпожица Ларк не можеше повече да понася подобни безсмислици. Тя здраво стисне ръката на своя приятел и го повлече към вечерята. Професора обаче можеше да бъде спокоен, паметта му си беше каквато е била винаги. Неговата падаща звезда дори в този момент летеше към улица Черешова. Перото грееше между маргаритките върху шапката, а светлината му се отразяваше в двойките череши, които висяха под периферията и кратко. Джейн и Майкъл вдигнаха очи нагоре, а после проследиха погледа на баща си към звездите. Заслепени от силното сияние, те напрягаха очи да зърнат нова, което търсеха и най-сетне го откриха. А, ето го! И не им трябваше никакъв телескоп, за да го забележат. Там, горе, сред небесните тела върху своя невидим притежател сияеше коланът на Орион. Три големи звезди правил на редица, а зад тях още една свита, скромна, но достатъчно ярка звездичка, четвъртият елемент от украсата. Когато тръгнаха на пикник в парка все още нямаше нито перото, нито пък тази нова звезда. Преживяваха истинско приключение или поне така им се струваше. А когато срещнаха очите на Мери Попинс, децата разбраха, че тя знае какво си мислят. Всичко на този свят беше възможно небесно сияние върху една обикновена шапка с периферия и земна светлина на небосклона. Децата проточиха шии зад полите на Мери Попинс и зятнаха към небесния пожар. Как ли върви празненството горе, чудеха се те. Дали един от участниците в него не се перчи точно в този момент с току-що придобитата лъскава монета, а пък друг се надува с новите си на пръсничета, сигурно всеки се хваляше с донесените от земята съкровища. А дали някой там горе с поклащане на глава си спомня за тях, така красив, както е бил винаги? Не, на света имаше само една такава личност и в момента тя крачеше между тях двамата. Зад гърба им птичето на господин Туигли поде нова песен. Пред тях се издигаше вратата на парка, която водеше към улица Черешова. Докато колялата на количката хрущеха чакала към нея, те все по-асно различаваха обърлица от светещи прозорци и зад дърветата. Вратата на номер 17 изеше широко отворена, забравена така от развълнуваните им родители. Върху градинската пътека се беше проснал широк лъч светлина. Сякаш ги приканваше да се прибират час по-скоро. Мери Попинс, подхвана Джейн, когато усети, че наближава краят на тяхната среднощна екскурзия, какво ще правите с вашите черешови обици? Ще ги изям, отвърна незабавно Мери Попинс. Заедно с чаша силен чай и препечена филийка с масло, че за какво друго можеха да бъдат използвани черешите, освен да бъдат изядени. Ами моята пазарска мрежа. Увисна на ръкава и кратко Майкъл. Бъди така любезен да не се люлееш на ръката ми, Майкъл. Аз не съм ти някаква градинска врата. Но къде ми е мрежата? Кажи ми, Мери Попинс. Продължи да настоява той. Дали Пегас някога ще разбере от чия мрежа хрупка пресен подбел, чудеше се момчето. Мери Попинс вира мене както само тя си умееше. Някаква си пазарска мрежа, фу. Та тя струва най-много две пенита. Щом загубиш една, винаги можеш да си купиш друга. Да, ама тя може и да не е изгубена, рече момчето и кратко хвърли кос поглед. И вие също няма да сте изгубена, когато отново офейкате в неизвестна посока, Мери Попинс. Мери Попинс се отдръпна, крайно обидена. Много съм ти задължена за тези обноски, Майкъл Бянкс. Запомни обаче веднъж за че нямам навика да офейквам. Ами, напротив. Обади се и Джейн. Както сте при нас, така внезапно изчезвате в следващия момент, без една дума за с да кажете дори. Но въпреки това тя не изчезва съвсем, както сигурно е станало и с моята пазарска мрежа, продължи Майкъл. Но къде отиваш, когато не си при нас, кажи, Мери Попинс. Всяко място по света си има име и ние трябва да знаем къде да те търсим. Децата затейха дъх в очакване на отговор. Тя дълбо ги гледа, а сиянието на сините и кратко очи осветяваше цялото лице. Двамата усетиха, че домичката е на навърха на езика и кратко и малко остава тя да разкрие своята тайна. А после думата отлетя безвъзвратно на някъде, без да им се покаже, каквато и да беше, щеше да остане тайна за винаги. А! Рече само Мери Попинс и се усмихна загадъчно. А! А! А! А! Повтори славеят от своето дърво. И над тях от всяко ъгълче на небето се разнесе ехото. А! А! А! Целият свят ехтеше с този звук, но никой и нищо не се обади в отговор. Така си и знаеха. Тя никога нямаше да им отговори. Ако преди не се беше съгласила да им даде разумно обяснение, откъде на къде щеше да го направи точно сега, вместо това ги измери с горделивия си поглед. Знам много добре къде ще сте вие двамата само след миг. Хайде в леглото, докато не съм размислила, двамата се разсмяха. Тази толкова позната фраза ги накара да се почувстват защитени и сигурни. Макар и да останаха без отговор, те все пак разбраха нещо. Небето и земята като едни добри съседи си приказват през оградата и живеят в един и същи свят. Нищо вече не беше чак толкова далеч. Всичко се намираше на една ръка разстояние, а точно сега най-много им се искаше час по-скоро да се озоват в леглата си, най-сигурното място на този свят. Тогава Майкъл направи истинско откритие. Леглото все трябва да е някъде. Възкликна той, изненадан от собствената си прозорливост. Най-обикновеното, познато легло, се трябваше да е някъде. Никога преди това не му беше хрумвала тази мисъл. Всичко на света се намираше на точно определено място. Ай ти също, Мери Попинс, с твоята избродирана като гобленчанта, чадърът с дръжка като папагалска глава и важната ти физиономия. И той я е погледна пакостливо с въпросително изражение, предизвиквайки я да го обори и да отрече казаното. Добре възпитана и олегнала също. Присъедини се към закачката и Джейн, ама че на халство. Тя метна подир тях чантата си и не улучи, защото те вече тичаха към онова, което им предстоеше. Където и да отидеше, тя никога нямаше да бъде изгубена за тях. Този отговор им беше достатъчен. Някъде. Някъде. Някъде. Някъде. Викаха те в захлас и продължаваха да препускат като жребчета, оставяйки тъмния парк зад гърба си. Преминаха със смях улица, Черешова, втурнаха се през вратата, изтичаха по градинската пътека и влетяха в ярко осветения си дом. Едно, кораб на нейно величество кралицата. Бел, Прев, Две, Кастур и Полидевк, в древногръцката митология Близнаци, синове на Зевс. Полидевк бил безсмъртен и умел в юмручния бой, а Кастур, смъртен, укрутител на конете. Бел, Прев.